Profetul Yunus, aleyhissalam. Profetul Yunus, aleyhissalam, a fost trimis de Allah într-un oraș mare, unde oamenii uitaseră răcala lui Allah și unde făceau multe lucruri interzise. "Voi trebuie să credeți numai în Allah și să fiți supuși față de el", le-a spus Yunus, aleyhissalam. Voi ar trebui să-l venerați numai pe el, altfel o pedeapsă dură se va abate asupra voastră. Dar Nus, al și-a dat seama curând că oamenii nu vroiau să-l asculte. El și-a pierdut răbdarea și-a părăsit orașul mâniat. Ulterior s-a hotărât să traverseze marea și să plece cu o barcă. Dar când barca era în mijlocul mării, a avut un mare ghinion. A fost aruncat peste bord și a fost înghițit de un pește uriaș. Din fericire, peștele l-a înghițit odată cu apa și acesta a ajuns în stomacul peștelui nevătămat. Era foarte întuneric în stomacul peștelui și lui Unus, Alei Cristănân, i-a fost foarte frică. El ar fi trebuit să stea și să continue să le vorbească oamenilor despre întoarcerea la la. În disperarea sa, Yunus ale Histelan, a început să se roage din toată inima lui Allah, spunând O Allah, nu există alt Dumnezeu în afară de tine. Numai pe tine te slujesc și te onoresc. Am acționat greșit și, dacă nu mă vei ajuta, voi fi pierdut pentru totdeauna. Allah aude rugăciunile celor care se roagă lui și ale celor care cred în el. Allah a auzit rugăciunea lui Iunus, alei salam și a făcut un așa fel încât să iasă din stomacul peștelui, să fie luat de valuri și să fie adus la țăr. Săracul Iunus, alei salam era într-o stare jalnică atunci când a fost adus de mare la țăr. Era slăbit, bolnav și neajutorat. Se simțea groaznic iar Allah a făcut să crească un copac lângă el și să i dea umbră și fructe. În scurt timp, Yunus s-a însănătoșit și și-a recuperat puterile. Când s-a simțit mai bine, Allah l-a trimis pe Yunus înapoi în oraș. De data aceasta, oamenii săi l-au ascultat când le-a zis voi trebuie să credeți în Allah și să îl venerați doar pe el. Trebuie să faceți numai fapte bune.